Eta hemen jarraitzen dugu berrion saioan FMko egun puntu zortzian eta interneten, eguzkiplaza.neten. Eta gurean dugu jada Josu Osta, hipotekan dela eta ukitutako taldeko kidea. E, Josu, kaixo egunon? Kaixo egunon, bai. E, bihar, ostegunarekin bilera asamblea da izanen duzue hemen berri e, kulturgunean. Eta, bai, e, zehortutan izanen da, eta pixka bat... Zaspiter dietan eta kulturgunean, kulturgunean bai, barruan, e, gero goian dagoen geran. Uh -huh. e, ba, Ipotekez e, arituko zarete, zuen e, taldearen izenak dioen bezala, eta batez ere desautzio edo kaleratze kaleratzeez, e, jendea bere etxetatik kaleratzeaz, ba, bankuan zorriak dituela, eta... E, bueno, e, realitate gogorra mm, ma, Zuek azaleratzen ari zaretena Baina hala ere oso oikoa ez? Zuek e, bein eta berriz salatzen duzuen bezala e, Egunero gertatzen ari baita hori Ba bai, e, gezurra dirudi baina oso egoera gordinada Gero eta gordinagoa Ba hori da krisisaren ondorioa Eta mm -hmm. orduan hori da problema Orduan alde bat jendeak ez du lan egiteko aukerarik Eta onen ondorioz ezin du zituen pues, eh, kredituak eta orduan du ordaindu eta azkenean kanporatzen dute. Orduan ez dakisen bat urte ordaindu eta gero, eh, etxetik kanpo, hori da beste eskubidea aurratzen dena, Mm -hmm. Eta ez da hori bakarri, basic, eta gero jarretzen jarretu behar dute ordaen ordain duz dutena, baina gabe eta orduan bizitzeko behar dute beste pisu bat, eta ezin da askenean, eta bueno, problema asko sortzen dira, eta irten bide bat eman behar diogu denon artean, eta batez ere administrazioak e, bai, eskua sartu behar du, eta zuzendu gaiak. Mm -hmm. E, bueno errealitate hau salatzeko e, lehen aipatutako plataforma sortu da zu plataforma horgetako kidez eta e, Horrekin batera e, heme hamabost mugimendua ere badago Beintzat karteletan eta badirudi atxikimendua ematen diola e, jende asko biltzen da e, asanbla dauetara adibidez berrrizaren duela gutxi abenduaren hasieran beste bilera beste asanbla bat egintzen ten jende asko biltzen da E, bilera huetara? Ba, berrezaren abenduaren hasieran egin zen asanbladan, berro eta bat lagun, uh -huh. gertartu ginen, baina ez, den, ez ginen deno berrezarkoa bezik eta iruñerrikoak ere bai uh -huh. eta afektatuak ere ziren persona batzuk E, aziran bai e, maiatxakamabostek bai sortu duzuela, baina oren badu autonomian eta arremanak izan e, maiatxakamabostekokin mm -hmm. baina badu bere autonomia eta eskubidea guztiak eta bere telefonoa eta bere bai, bai. autonomia osoa mm -hmm. eta espero dugu biharerea jende asko agertzea e, oso importantea iruditzen zaigu e, udaletzean dauden partido politikoak agertzea eta DNI personalki bidalidegu eskutiz bat gombidatzen Eta, bueno, espero dugu agertuko direla. Mm -hmm. Gero honekin lotuta, horrengo plenoan aurkeztu nahi dugun mozio bat, e, hau, hau salatzeko eta irtenbideak eta guk eskatzen duguna eh eta horregatik oso importantea ikusten dugu bueno, 200 pertsona gertzea, baina politikoak bereziki ere bai. Mm -hmm. e, eh, aipatzen genuen, oso kasu oihkoak direla, egunero gertatzen direla, naiz eta askotan ez garen konturatzen, ba edabideetan ez direlako egunero agertzen, noizean behin datu batzuk ikusten ditugu, preixa bat kontra sankorrak eta baina mm, adibidez, Nafarroa mailan zenbat pertsona egon daiteke, ba hipoteke engatik ba, ba, kalera ateratzeko zorian edo, edo bere txea galtzeko zorian? Bai, bueno, e, hori urten, arabera, azken urtetan, bi miliatra sortzitik aurrera, ba, igoera izugarria izan da, ikusten batzu grafikoak oso argi agertzen diran, datuak. Nafarroan gaur egun, esan dezakegu, pues, e, egunero bat edo bi edo bat eta binen artean. Mm -hmm. Egunero. Da, baina, bai, e, Iaz datuk ez daude oso argi boste honta hogeita bat, esan dute beste gunkaritan irurionta berrogeita lau, azkenean berdin da zen bat diren, azkenean gehiagidea hori da problema, ez? Añadibes, Valencian Iaz 6.000 irurionta hogeita, bat, sortu ziren eta ez da hori bakarri, eta 2.000 sortzi ganetik, 2.000 arte orduan 6.000 urtetan Eztatu maian mila familia kanporatuta izango dira mm -hmm. Hori da, zenbaki, pentsatzu ez familiak eta personak eta semealabak labak ero zer da gertatzen dena bueno, Edo zen gauza gertaliteke hori, ez hori Azkenean, problema izugarria da mm -hmm. Eta, suposatzen dut, berri ere, ez dela errealitate horretatik kanpo egongo Berri ozarrin ere kasuak baditugu Bai, bai, bai, e, guk ezagutzen dituguna iruspalau, zehaz mehatz, haiekin ba, harremanetan gaude Eta hortaz gain, supuesten dugu, buz, amarren bat ere izango direla. Nafarroan dauden eta berrezarko egoera ikusita, eta kasen bat, e, bueno, personak eta egoerak ekonomikoak, buz, bai, supuesten dugu, amabosten bat izango direla, baina guk ezagutzen dituguna iruspalao. Mm -hmm. Eta benetan egoera lagrian daudena, eh? Suposatzen dut zuengana gana jozutela edo, bueno, laguntza eske. Bai, bai, bai. Homi, gurelburua da... Arargi dagoena guk dugu, ezin dugula e, pizuua ordaindu edo beste pizu bat ez, e, matea haiei ez, baina mm -hmm. gutxinez laguntzen eman eta izu begira. Hori da zuekin gertatu denahau ez da zuzena e, eta elkartasuna dirazztea. hori da importantena eta ez elkartasuna psikologikoa bak herri eta e, juridikoa ere bai. Ordoan badugu abokatuak eta harremanetan jartzen dira eta Aer nola dideraatu gertatzen dena da, hipoteke munduan illuuna da ilune uh esan -huh. e du Sinatzen dugunean ez daki gustar sinatzen dugu badago letra txikia aipatzen dena uh -huh. auskal loser esaten duen gero kreditu bat gero beste bat, gero e, seguro bat hori ziurtatzeko, eta azkenean jendea pues, pues, pues problemaz beteta dago eta gero aur egin behar dio <laughs> eta hori. Zaren hasiera batean bankuek oso... <laughs> oso alaiki esaten digute bueno, hartzazu ipotekau edo etxea erosteko autoa erosteko aspaldiere krisia hasi baino lehen, ordenagaioa erosteko ere e, balako kredituak eskaintzen zituzten, baina gero letra txiki ikusten duzunean ikustezak ezu ba, berez erosten ari zarena balio duena baino askoz gehiago orda duzula interesengatik ez, eta jendea sorpetu egiten da ia leporaino e, eta Eta, eta gero ezin du ezin du ordaindu ez eh realitate hori da egunero errepikatzen den hori bebe hori da uhum. orduan azkenean zuk sukortentzen duzu balio duenaren bikoitza Mm -hmm. eta hori da banketxeak irabazten duena gero esaten dute galtzen dutela honekin nik ez dutu lortzen, ez dakik zenbat urte jendeak ordein du eta gainera aiek gero lortzen dute pisua eta ja, beste eta jarretu dute ordaintzen orduan haiek ez dute galtzen ez zurretan ari dira edo ba eberes gainera eh, esaten dute zuk zure etxe bizitza jartzen duzula berme bezala ez eta, eta bai. azkenean ez da bermea zaren gero ordaintzen txendu jarretu gartu bai. ez beraz ez du ezertarako bali hori da, <laughs> e, hori da le, e, gauza importantena, orduan es bueno, gu bakarrik, jende asko, gero eta gehiago eskatzen duena da galtzen e, baldin baduzu pizua, orduan giltzak ematerakoan, honekin bukatu behar dela, zuk duzun bankuarekin zorra. Mm -hmm. Hori da, dazio de pago deitzen dena, eta hori da, importantena. Hortaz gain, eskatzen duguna da ba, administrazioak Ez dakigun nola, baina lortu behar duela horrelako e, e, bankoetxek duten pisuak edo, uh -huh. e, utxik dauden pisuak honekin egin multso bat, eta alokatu, baina prezio egokietan hori problema dituzten familiei. Uh -huh. Enzu pues, e, zen, hori kamponatutatuen personea hauek, nola orden dute pisu arruz bat, E, ezin dute, mm -hmm. ezin dute, nola egin aurre e, zorrari eta gero etxe bizitza alokatua orden txiko, ezin dute, orduan, administrazioak han hartu behar du eskua eta, bueno, a ber, zenbat piso daude afarroan, zenbat piso dauden iruñan, udalak berak iruñan baditu piso asko, orduan, alokatu egin behar du, baina egokia diren uan Ez daki zuen taldearen kasua den beste asanblada batzuk sortzen diren tokietan eta presio soziala e, egiten saiatzen dira Balako ba, familiaren baten kasuan kaleratu behar dituztenean eta eta lakotan e, Presio sozial horrekin lortzen alda gutxienez e, ba, desautzi hori atzeratzea edo posible alda elkartasun horrien bidez nolabait naiz eta ez konpondu araztoa behintzatze kasu konkretuetan laguntzea? Bai, bueno, gutxien lortzen dena da atzeratzea. Ardu dagoena da guk ezin dugu guk eh, jendeak ezin duela gelditu edo geldiaraziena es, baina gutxinez atzeratu bai eta hori da horkoienen gertatu zena. Ustaiaren hasieran edo egin zen berkoienen bat 50en bat lagun elkartu sirenenan eta orduan han e epailearen e, idazkaria edo agertu zen, ezin zuen sartu ger, etxean eta orduan alegin zuen, eta gero atzeratu zuten bi jabet edo, eta denboratxonetan bi jubilatu aziren, ba zuten bere egoera ekonomikoa, bueno, konpontzean eurri batean, zeme bata etxera joan zen, eta bueno, askenean lortu zuten, eta bideratu zen, eta ez zuten hori ara, kanpora ateratzeko beharrik mm -hmm. izan. Beraz, eragin korrea ba, ba, ba, da. Bai, bai, ba, eta politiko kire, bai, askenean jendea kalera ateratzen bali mazatzen, du, hau, eta da zuzen politikoek ikusiko dute benetan ez dela zuzena eta neurria hartu behar dituztena. Mm -hmm. Eta jas, e, elkartasuna jasotzen dueten pasunen dako ere baina izeta elburua lortu gutxinez ez dira bakar bakarrik ikusten an, an, bitxorraro bezala mm -hmm. eta ez haizu begira, hau da, zuekin egin dutena ez da zuzena mm -hmm. eta gure elkartasuna dira nahi dugu ordoan badi eraginik eta oso importantea da denok parte hartzea. Beraz, bueno, e, parte hartu eta elkartasuna dira zinei duen jendeak, ba, aukera bihar arreatxaleko zazpi terdietan kulturgunean, egingo den asanblada horretan, baina badira beste bide batzuk, ezta Zuekin kontaktuan jarlitezke modu ezberdinen bitartez, ez? Bebe, be. bat dugu elbide bat, elbide elektronikoa pah.berrezar arroba uh -huh. berriro repikatuko dut pah.berrezar arroba gemail.com uh -huh. eta telefono bat zailau-lau Bi bat lau, iruboz lau. Errepikatuko dugu hori ere, jendeak apuntatzeko astia izan dezan. Zei lau lau, bi bat lau, iruboz lau. Ederki ba, Josu Osta, mila esker gurean izateagatik eta errealitate eh, gordin, baina jada oikoa bihurtzen ari den hau erakusteagatik. Eta eustut batzenuela beste zerbait bai, komentatzeko? E, papirene garten aurkitu dut datu bat eta nik ustut datu dena, baina bueno, <laughs> Nafarroan gertatu dena bi mila sortxigaren edutika aurrera, e, abendu arte, e, mila euntamaika desauzio gertatu direla. Uh -huh. Bai, eh, orduan irte tan milleta pico orduan azkenean, iaia ia, pues, egunero bat, orduan, ez, da, ez da zenbaki makala, ez. Eta e... estatu mailan 43.000, 42.000 eta pico, orduan 43.000 mm -hmm. estatu mailan. Ba, hori aipatutakoa, gero eta oihkoagoa bihurtzen ari den realitate gordin eta ilun hau erakusteagatik, meile esker Josu Osta eta ba, Urrengor arte. Vale, ba, agur. Agur.